Pódere. A költőkről fiam nem árt, ha tudod, hogy mind köcsög, és bicikliver jár reggelenként a munkába meghalni. Mint a csirkenyakat a levesből, úgy emelik ki a látványt, kiszívják belőle azt a kevés átvőt velőt, egyenként köpik tenyerükbe a csontocskákat, szórakozottan turkálnak a tányérban, belőlük építenék újra majd a metaforát,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 Ott vannak ők akkor is, amikor a kánikulában leereszkedsz az alpesi kisváros főterére, elhiszed a tengert, hogy gilicét eszel a parton, és vékony sört iszol hozzá. Hat évesen, fiam, földhöz csapkodtam a kiscsirkéket. Figyeltem, hogyan fordul át a test, hogyan tartja el a föltől a legpuhább pontot.